За да се получи, е достатъчно да се настроиш на тази частота. По същия начин радиоприемникът улавя не всички радиовълни, а само онези, на които е настроен. Вампирите се хранят с вече освоена чужда енергия, като се настройват на частотата на излъчването и външно това се проявява по различен начин.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 слабости или треперене, значи са се, възползвали, от вас. Лъската част от свободна енергия на хората обаче заграбват махалата. Как го правят вече ви е известно. Махалата получават енергия по канала на въжността. За разлика от вампира, който действа за кратко, махалото може да смуче енергия постоянно, докато човек транслира излъчването си на неговата честота. Мощността на това излъчване е пропорционална на въжността.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 Рано или късно забелязвате, че преди десетина години сте имали много повече сили и енергия. Иска ви се да споделите с някого тези мисли. Веднага си намирате събеседници и те с ухота се включват в разговора. А в светските разговори темата за болестите има същата популярност като времето. Участвайки в подобни разговори, вие излучвате енергия на частотата на деструктивното махало, т.е. приемате играта му. И махалото ще ви подбудне, ще ви изпрати неразположение или болест. Вие сте разтревожен и си мислите, аз май се разболявам. Това е вашият отговор на частотата на неговите колебания. То получава енергия и отново ви подбутва боли ви още посилно. Отивате на лекар, той потвърждава заболяването ви, процесът се развива. Махалото получава енергия и се разлюлява все посилно.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 Представяте ли си колко мощни са тези структури? Клиники, санаториуми, институти, фабрики, аптеки, наука, образование. Декларираната цел на махалата на медицината е борбата с болестите, а всъщност тя ред негативни явления, присъщи на деструктивните махала, защото главната им цел е да задържат и да привлекат привърженици. Например официалната медицина се отнася враждебно към всички нетрадиционни Т.Е.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 И я се замисляте, по правило в рекламата показват напълно нормални, привлекателни и дори преуспяващи хора. А вие да не сте по-лоши. Всички са болни от нещо, макар че бързо оздравяват, като вземат лекарствата. И вие сте същият. И в съзнанието, и в подсъзнанието ни се втълбява фактът, че сме предразположени към заболявания, вече сме болни или скоро ще се разболеем. И мнозина приемат тези условия на играта.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 За да се задейства външното намерение, жената трябва да се откаже от желанието си да ожени мъжа за себе си и да си зададе въпроса – какво иска мъжът в брака? Едва ли ще й е трудно да намери отговора. Безспорно той иска да реализира своя комплект от значимости и обичат ме, ценят ме, уважават ме, възхищават се от мен, и т. На. Като насочи енергията си за реализирането им, жената не само ще постигне целта си, но и ще реализира подобни на тези свои значимости.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 Избягвайте като чума опитите да засегнете чувството за значимост на хората. Нека това ви стане нещо като табу. По този начин ще избегнете ред проблеми и неприятности. С какво се занимава спорещият с вас? Със защита на собствената си значимост в една или друга форма. Угодете му съгласете с това, което говори. А като се съгласите, вие ще му дадете каквото иска да постигне. Сега вече можете спокойно да си поговорите за вашата гледна точка.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 Без да се настроите на частотата на партньора, няма да постигнете взаимно разбиране. Терминът «настройване на частотата на партньора» има чисто ословен характер. Естествено, разбирате, че използвам този упростен модел за удобство. Как точно става настроиването на физическо ниво, по принцип за нас не е важно. Същността е, че всеки човек има характерен индивидуален комплект от параметри на личността в рейле.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 Колкото поблизки са стремежите на душата и на разума, толкова почиста е модулацията. Не толкова така силните личности правят впечатление на вътрешна пълнота и цялостност. Въобще, както вече казах, обаянието е взаимна любов между душата и разума. Когато душата се изтръгва от калафа, личността придобива притегателна сила. Привлекателността не се състои в собствената сила, а в единството на душата и разума.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 На какво сте способни в такова състояние? Представете си, че ви се налага през цялото време да мъкнете прасенце. То се мъчи да се изтръгне и гвичи, а вие постоянно се силите да го задържите и да го успокоите. Но внезапно го пускате и веднага ви става леко и свободно. Енергията, която преди сте изразходвали да задържите грувчото, сега изцяло е на ваше разположение и можете да я насочите към други цели. Примерът с прасенцето не е толкова груб.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 Дайте си индулгенция, упрощаване на греховете, за недостатъците си и ще видите, че сякаш камък е паднал от плещите ви изчезнал е излишният потенциал и се е освободила енергията на намерението. Борбата със собствените недостатъци е глупава работа на вътрешното намерение. Тя напомни на мухата, която се блъска в стъклото. Премахването на излишния потенциал и освобождаването на енергия ви дава огромно предимство.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 Разберете колкото се може повече за компанията от рекламните проспекти. Определяте с какво особено се гордее тя, какви разлики от своите конкуренти подчертава и непременно засегнете тези моменти в събеседването. Всяка компания, както и всяко махало, си има своя резонанс на частота. Тя се характеризира с множество параметри. Определете духа на компанията. Каква е корпоративната иметика строго регламентирана или свободна.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 Съществува и екзалтирана увереност, която възниква като състояние на възбуда в нерешителния човек, внезапно усетил коса на увереността. Това също е фалшива увереност, основана върху временен емоционален подем и не продължава дълго. Как да се сдобием с истинска увереност? Сами разбирате, че е безполезно да се борите с неувереността. Невъзможно е да я скриете зад паравана на фалшивия кораж.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 Но много скоро някакво махало ще ви скрой подла провокация и сами няма да усетите как ще паднете от вълната на увереността. И ето, че пък сте раздразнени или потиснати, отново възниква някаква неприятност, нещо ви за пореден път се страхувате или мразите. Стори ви се е, че отпред ви се е мярнала светлинка, но отново сте в задане на улица. Как да се измъкнете от този объркан лабиринт? Ови, от него няма изход.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 Ако конците са равни, той крачи уверено, като дете за ръка с майка си. Штом конците се разхлъбят и започнат тревожно да се гърчат, човек изпитва неувереност и се стреми да ги стегне. Не го държи махалото самият човек не пуска конците на въжността. Страхува се да ги пусне, защото се намира във властта на зависимостта, която му създава и иллюзията за опора и увереност.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 Като изберете борбата за собствената важност, ще избубите целия си живот за нея. А като се откажете от тази борба, то си ще придобиете значимост. Неувереността в себе си е преди всичко ниска самооценка. Как да я повишите? Мислите си, той сега ще ни призувава да повярваме, че сме много по-добри, отколкото смятаме. Мнози на психолози постъпват точно така.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 Те штурмуват тази крепост, пробивайки стените и с излишния потенциал на своята увереност. Както неувереността, така и увереността изискват разход на енергия. В първия случай тя се изразходва главно за тревога и безпокойство, а във втория за силово преодоляване на предките. Това са твърде екстензивни методи на взаимодействие с външния свят. Но всъщност всичко е много по-просто. Щом съзнателно отхвърлите външната важност и прекратите борбата с течението на варианти, предките ще изчезнат от само себе си. Нима в този случай ще ви е необходима увереност. Не, сега е необходима самокоординация, за да се движите по течението и съзнателно да контролирате не сценария, а нивото на важността.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 Координацията означава да получаваш удоволствие от мислите за целта, сякаш вече е постигната, да отслабиш примката на контрола върху сценария и да се движиш по течението на варианти, помагайки си свеслото на чистото намерение. Подобно поведение няма нищо общо с сляпата вяра в успеха. Където има вяра, включително и сляпа, там винаги ще има място за съмнение. А я прави сляпа на тропанията и излишен потенциал на увереността.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 че махалата изобщо нямат за цел да осигурят развлечение на привържениците си, а да ги подчинят на своята власт. Разширяването и префиненото усъвършенстване на информационната паяжина довежда до едновременно завладяване на невероятен брой привърженици. Например, колкото повече хора гледат едно и изсъщототва предаване, толкова повече енергия отива в махалото.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 Твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и със всичките си сили, това е първата и най-важна заповед. Втората е подобна – обичай ближния си като самия себе си, на тези две заповеди се държи целият закон и пророците. Обичайте Бога в себе си и в другите, не се преклоняйте пред махалата – това е всичко, към което призовават заповедите. Що се отнася до въздействието върху психиката на средствата за масова информация?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 Привърженикът на транссърфинга не участва в битка за свобода, тъй като знае, че вече я има. Никой не може да ви принуди да се борите, но нямате друг изход, ако сте изпълнени с вътрешна и външна важност. В транссърфинга има само едно нещо, подобно на битка намерението да действате безупречно. Ала за тази цел не се изискват бойна готовност и дисциплина, а осъзнатост.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 При такова отношение бъдещето никога не настъпва и винаги се мържеле е някъде напред. Все едно да се опитвате да догоните залезващото лезващото слънце. Обеждението, че има още много време, е иллюзия. Целият живот минава в очакване на по-доброто бъдеще. ни поговорката, няма нищо по-постоянно от временното. А всъщност няма време за очакване. Затова бъдещето не трябва да се чака, а да се включва в текущия момент.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 Намаляването на важността премества стрелката на намерението от областта на вътрешното в областта на външното. Всеки натиск е породен от важността. Действайки с натиск, вие работите с вътрешното намерение. Силата на волята е необходима, когато се изисква да се преодоляват препятствия. Но както е известно, те възникват върху основата на важността. Щом я намалите, препятствията се разпадат и вече не е необходимо да прилагате сила на волята. Когато важността изчезва, решимостта да постигате преминава в решимост да имате и тогава започва да работи външното намерение. Вече имате право да избирате. И няма нужда да го извоювате. Ако сте изпълнени с решимост да постигнете своето право на избор, бъдете готови да се разочаровате. Изпълнени сте с решимост, значи това е решителност. Пак сте стегнали примката. Равновесните сили бързо ще охладят страста ви. Ама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 Вторият стадий е възторг, подобен на чувството за безтегловност. В някакъв момент ще усетите, че сковаността ви е изчезнала, приели сте целта в зоната на своя комфорт и сте изпитали възторг, че се е оказала съвсем реална. Усещането за безтегловност също си има реална основа, енергията на намерението се е освободила от излишните потенциали. Така че усещате именно нея.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 Замисля се къде да приложи недоволството си, вслушва се в лошите новини, предявява претенции, обвинява, изисква. А ако няма възможност да поставя искания, тогава се намъква в ролята на жертва, която всички трябва да утешават и да успокояват. Много е сложно да се оточи негативиста от навика да изпитва опоение от самоизтезаването. То е тежък случай, цялата беда е, че отравя не само собствения си живот.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 Може би трябва само да смени негативната ориентация с позитивна. Животът е прекрасен и с всеки изминал ден става все похубав. Изричайки този лозунг обаче, човек тръгва на пътешествие в облаците. Щом за миг се осъмни и страхливо погледне в краката си, тутът си пропада и се бухва на земята. Негативното настроение е толкова устойчиво именно за това, защото човек от самото си раждане е свикнал да се убеждава, светът е настроен недружелюбно към него. Веднага след раждането върху малкото човече се стовърва агресивно въздействие с огромна сила. То си е лежал в отробата, било му е топло, уютно и спокойно. Но изведнъж грубо го изтръгват от този комфорт. Чува виковете на майка си и може би съзнава, че самото то е причина за страданията й. Ето че основата на чувството на вина е положена. И ярка светлина прорезва очите му. Иска да стисне очи и да не вижда нищо. Влажната топлина е заменена със суров сух студ. Иска му се да се свие и да се скрие от целия този ужас. Но бързашком прелязват пътната му връв, с което грубо прекъсват единствената му връзка с източника на живот. Човечето вече е в смъртен шок. Садахва се, но още не знае, че трябва да диша. Пляскат го по гърба, нанасяйки му травма за цял живот. Въздухът проязва дробовете му като остър нож. Дишането е болезнено, но няма друг изход.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 Страх, самота, безисходица, обида, ярост и пълна безпомощност. Това са първите уроци, които жестоко и неумолимо се отпечатват върху белия лист на разума. Началото, необходимо на махалата, е поставено. Не току така тази шокова практика на ражданията и до днес е разпространена широко и се смята за напълно цивилизована. И ядко на някого му идва на ум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 Намирайки се в иллюзорната стаичка на лабиринта, разумът следи там да не се промъкне нито едно съмнение. Никога не убеждавайте себе си и не се мъчете да повярвате, иначе рискувате да получите фалшива вяра, която само ви изглежда истинска. Иллюзията и, излиза на бял свят, когато се вслушате в шепота на утринните звезди. Премахнете контрола на разума и го прехвърляте върху осъзнаването на най-дребните признаци на душевен дискомфорт. Ако ги откриете,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 Тя не разбира нито логиката, нито езика на разума, не допуска и полутонове. Ако я попитате, ще постигне ли си, тя ще ви отговори или са, да, или са, не, но в никакъв случай са, може би, или, най-вероятно. При наличието и на най-дредната сянка на съмнение отговорът ще бъде, не. И така, ако душата изпитва съмнения, не е възможно да я убедите или да я обговорите. Тогава какво да правите? Отговорът се крие в твърдението, приведено погоре, душата не приема полутонове. Съмнението представлява вяра до известна степен, но не съвсем. Душата ще превърне това, не съвсем, съвсем не. Тя не вярва и не се съмнява, тя просто знае какво ще стане, да или не. Ето защо е необходимо да направите една кардинална стъпка и схвърляте от на си думата, вярвам, и я сменете с думата, знам.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 Не се обиждай, драги читателю, аз само исках да ти покажа как бужда буждае разумът из този безнадежден лабиринт. Буждаенето ни започва с думите, за това е необходимо да се направи една кардинална стъпка. Следват опити да се подмени вярата с още неполученото знание, но същността и не се промени от това. По същия начин действат махалата, когато се стремят да си спечелят нашата вяра.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 Защото аз не се опитвам да ви убедя, а преследвам съвсем друга цел да разруша стереотипите на обикновение за вас светоглед, за да се изтръгнете от калафа на предопределеността и да се събудите от съня на яве. Тогава ще осъзнаете, че сте способни да управлявате съня си. За това не е необходимо да вярвате. Действайте, а седне ще видите какво ще стане. Не вярвайте, а проверявайте. Когато се убедите, че трансърфингът наистина работи, тогава ще знаете. Сигурно неведнъж сте чували твърдението, че ако вярвате непоколебимо в силите си и в победата, можете да постигнете всичко. Лесно е да се каже, според вярата ви ще ви се въздаде. Но откъде да я вземем тази вяра? Как да се отървем от съмненията? Не можете да се отървете. Стремежът да получите вяра е напразен труд. Ако в душата ви се е промъкнала сянката на съмнението, не ще я изгоните оттам с никакви убеждения. Можете да изложите разума си.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 А основното ви внимание в заниманието с трансърфинга трябва да е да прожектирате целевия слайд и да визуализирате процеса на реализиране на текущото звено в трансферната верига. Външното намерение работи и по този начин, независимо дали го виждате или не. Но вече се е появил своя города иллюминатор в пространството на варианти. Предоставя ви се възможност реално да наблюдавате движението си. Смайващо е, няма да се разочаровате.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 Когато сте постигнали целта си, можете да се фукате, но пак без телешки възторг и еуфория, иначе равновесните сили ще ви вземат и градката. Преобразувайте възторга си в намерение за празник. Използвайте правото си на избор и си позволете разкоше да възприемате живота, който сега не ви удовлетворява, като празник. Появило се е неилюзорно, реално основание за празник – надеждата да получите свобода.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 Лошото не може да се получава от добро. В действителност след доброто е следвало още по добро. Но ви се е сторило, че не е така. Не сте приели предстоящите промени и сте изпратили в света негативно отношение. А той огледал е отразил и по този начин се е реализирал вашият избор. Свойство на човешкия разум е винаги упорито да държи на своя сценарий. Всичко, което не се побира в него, се смята за неуспех.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 Чупели са чинии, изгаляли са семейните снимки, късали са брачните си свидетелства и са извършвали и други страховити ритуали. Всички тези умопомрачителни драни са били придружени от страшни клетви, че този път всичко е окончателно и безвъзвратно. Но болята е стихвала, бойците са се успокоявали и се започвали отново съвместен живот. Всички тези въоръжени сточилки и паници конфликти могат да се избегнат, ако съзнателно слезете от сцената в зрителната зала и погледнете играта, т.е. Съвместния живот, отстрани. Поне единият партньор е необходимо да направи това. Защо съвместният живот е игра? Защото всеки се е нагърбил с някаква роля аз съм Ейди какъв си, правя Еди какво си, дразни ме Еди какво си.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 Посъветвахте един сериозен читател, да се прави на палечо. А какво да правят у нези, които твърде се увличат, да се правят на палечо? Как да си налужа да се занимавам с сериозни работи? Не ви се иска да се занимавате с сериозни работи не защото са сериозни, а защото не са вашите. е състояние на душата. Разбира се, тя няма никакво желание да се занимава с чужди работи. Може би е дошла на този свят не за да бачка за някакво махало, а да се пече на слънце до топлото море, или да кара скифа алпите, или да пътешества толкова удоволствие има на този свят. А кой ще работи, ще попита сърдитото махало. На този въпрос може да се отговори лекомислено, като в чеговита студентска песничка. Нека да работи косматият мечук, стига се е шматкал избората. Точно така, защото чувството за дълг и необходимостта са изобретения на махалата. В действителност нашият свят е толкова богат и щедър, че благата му ще стигнат за всички, ако всеки се движи към своята цел през своята врата. Едва ли някога ще стане така, но отделно взетият човек, ако поиска, може да преобразува своя на своя свят в много уютно кътче. За това трябва да намерите своята цел и своята врата. Ако се движите към целта си, не е необходимо да се увещавате и принуждавате.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 Веднъж ни предстойше изпит по теория на вероятностите. Преподавателят беше, меко казано, страшен човек. В студентското общежитие нощта преди изпита. Зловеща нощ. Аз и приятелите ми си блъскаме главите как да оправим ситуацията. Кой знае какво е вероятност и как да се изчисли? Това е тайна. забулена в мрак. А нашите кобили седят и зубят, Това не е за нас. Мъже ли сме или що, недоносчета, показа се главата на подслушващата, кубила. Мълчи, нещастница, ние сме джентълмени, посерковци, млади учени, дебили. Някой даде идеята цяла нощ да играем преферанс и я приеха. Тогава аз казах, не, момчета, идвам ми ножко, отивам да спя. Но, джентълмените, се докараха в костюми с и както е редно, спори в уста.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 След няколко месеца, включих този случай в една от работите си и тъкмо завърших описанието му, отидох при Езерото на място, където сутринта бях вече няколко пъти. Този път видях на вълно Риба с дължина 30 на сантиметра. Тъй като наоколо нямаше никого, нямах представа как я попаднала тук. Не мога да не приведа още един отказ от лекциите на Юнг по причина, за която ще научите по-късно.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 И ето, че веднъж седя срещу нея с гръб към прозореца, а тя лееше своята риторика. Тази нощ имала поразителен сън, в който някой дал златен скарабей, ценно произведение на ювелирното изкуство. Тя все още ми разказваше съня си, когато чух тихо почукване по стъклото на прозореца. Обърнах се и видях доста голямо насекомо, което се блъскаше в стъклото, явно опитвайки се да проникне в тъмната стая. Това ми се стори твърде странно. Веднага отворих прозореца и хванах на насекомото, щом влетя в стаята. То беше обикновен бръмбър, подобен на скара с жълто-зелената си украска. Протегнах бръмбара на моята пациентка с думите – «Ето ви вашия скаабей». Това събитие проби рационализма и изчупи леда на интелектуалната и съпротива. Сега вече лечението можеше да донесе задоволителни резултати. И така, половин час, след като размишлявах за бръмбара на Юнг и си мислех дали да го включа като пример, през прозореца влетя един странник с твърде внушителна външност. Това беше Бръмбър, много приличещ на описания погоре. Ако искате, вярвайте, ако искате не. Трябва да ви призная, че макар подобни посещения да ми се случват изключително рядко, изобщо не се учудих. Но съвсем не, защото съм свикнал да се отнасям спокойно към явленията на синхронията.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 Ако сканираните отрязъци са върху други жизнени линии, тогава грешките в предсказанията са лесно обясними. Съобразно с модела на вариантите, колкото по-далеч е една линия от друга, толкова по-големи са разликите в сценария. Учените недоумяват за начина на движение на НЛАО, мигновено ускорение, спиране, внезапна смяна на посоката под правъгъл. Заради инерцията подобно движение е невъзможно, освен това, обитателите на тези апарати би трябвало да изпитват огромни претовървания. От гледна точка на трансърфинга тук няма нищо свъхестествено. Чуждопланетяните изобщо не изпитват претоварвания, защото на ЛОО не летят като нашите самолети и ракети. Най-вероятно ние наблюдаваме на движението на самия обект, а неговите реализации в пространството на варианти.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 Той си остава само схема и може да бъде трансформиран в друг, погъвкав модел. Например да се остави на страна допускането, че съществува ТА, НАР. Жизнени линии то беше представено в началото на книгата за полесно разбиране. Тогава пространството на варианти се превръща от дискретно в непрекъснато. В гората вече няма пътъчки, има само гора. Но от това същността на трансърфинга не се променя.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 Формулата извучи така – «Аз съм важна персона» или «Аз изпълнявам важна работа». Когато стрелката на въжността удря в края на скалата, се включват равновесните сили и важната персона получава перване по носа. Разочарование очаква и Йонзи, който «изпълнява важна работа» или работата му не ще е нужна никому, или ще я изпълни много лошо. Обратната страна е подценяване на собствените качества и самоунижението.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 Но ако нещо ви накара да застанете наш трек, това е знак. Отличителният мобелек е, че винаги сигнализира за започващ преход върху съществено различна жизнена линия. Индуциран преход катастрофите, стихийните бедствия, въоръжените конфликти и економическите кризи се развиват по спирала.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 Човек се бои да се пусне от тях, защото е във властта на зависимостта, която му създава иллюзията за опора и увереност. Увереността е същият ки излишен потенциал на неувереността, само че с обратен знак. Осъзнатостта и намерението позволява да игнорирате играта на махалата и да постигнете своето безборба. А когато има свобода борба, не ви е нужна увереност.